І низьке попелясте авто, яке підминає під себе високого кощавого у плащі, людину, котра йшла до мене, бо вірила, що я їй допоможу, людину, за яку був відповідальний не перед законом, а просто перед своєю совістю, людину, яку ми всі зрадили в ім'я вищих інтересів, а по правді мовлячи тільки тому, що нам заплатили більше. А ми з Мурмуром так і залишилися невдоволені тією роллю, яку нам відвели в операції зомбі. Щодо мене, то я з дитинства не люблю, коли мені щось нав'язують. Надтож обманом. У пам'яті ще живі були різні збори, суботники, мітинги на захист, як не Анжели Девісто, Луїса Корвалана. Усі оті біговиська, куди тебе заганяють, не питаючи згоди. Я взагалі не люблю дисципліну і порядку. Чоловік народжується вільним, і тільки він має право обмежити власну свободу в ім'я чиїхось або якихось ідеалів. Тім, що до Тартару, то він заспокоїв нас худко. Кожному виплатили суму, здатну заткнути пельку, яким завгодно амбіціям. І тільки мене весь час щось гризло і гризло – Може, просто усвідомлення того, що смерть Євгена Малевича крути не крути, а була на моїй совісті. І саме тому я і почав пантрувати за Крижинським на свій страх і ризик, порушуючи всі правила Тартару. Правда, застукати його мені не вдалося аж до сеї пори. Він збирав проліски. Неподалік, у цих же гаях, кілометрів за десять від того місця, де стояло авто. Виявилось, що він любить квіти і свою дружину, тлусду гуску з вульгарно-соціологічних літературознавців. І крім того, дуже любить дітей. У скронях знову застуганіла кров. Скільки з часу я сидів, дивлячись перед собою невидющими отшало очима. А тоді повільно видихнув повітря і, нахилившись, увімкнув мотор. «Нема чого більш чекати», – подумав я, натискуючи з чеплення. «Пора». І так узяв з місця, аж машину занесло вбік. бік. Тоді побрався лісовою дорогою, немилосердно підстрибуючи на бакаях. У карколомному темпі доскочив шосе і щосили притис педаль газу. Коли я вернувся з полону, в селі про мене всяке казали. Спершу поза очі, а тоді осміливши від своєї безкарності просто в лице. Казали виродок, ще казали вбивця, каїн і таке інше. Певне, я їх дратував, що був не такий, як усі. Та й не мовчав я увесь той час, а те, про що мені довелося розповідати, було надто вже невірогідне. Втім я нічого не мав проти тих назвиськ. Усе було правдою. Я ходив із Белуджами, і ми вбивали людей. Була війна, все стало догори кореним, і вбивство зробилося єдиним ремеслом для чоловіка. Не скажу, що воно припало мені до смаку, та навіщо ж мене й послали туди. Ну, а на чиєму боці воювати, то вже твоє діло. Вибір – це і є мораль. Та й чи існує якась мораль взагалі? Хіба існують реально ці два полюси – добро і зло? Справді, чи творили зло ті 18-річні порубки, які прийшли на чужу землю і за наказом вбивали людей, котрі дотримувалися іншої думки про державу, релігію та найпередовіше політичне учення, іменоване марксизмом-ленінізмом? Чи творило зло командування Кандагарської бригади, коли за домовленістю зекматьяром пропускало його людей через свої території? Чи творили зло ті мусульмани, таджики і авшари, узбеки й Пуштуни, Дравиди й і туркмени, і ще бозна хто, коли всі, як один, стали із нами на боротьбу? Чи творили зло? Велуджі, котрі підібрали мене обсмаленого і оглухлого після катастрофи вертольота, і поставили вибір жахлива смерть азіатського штибу або рівна пайка з добичі грабунках і торгівлі награбованими.